Hi ha un seguit d'instruments normatius que obliguen a les administracions a transformar-se en administracions electròniques, que en diuen. L'Ajuntament de Tiana està fent els deures al respecte i vol facilitar per mitjans electrònics l'accés als tràmits relacionats amb les activitats de servei i també a la informació d'interès per simplificar la cooperació administrativa. Precisament per parlar d'aquests serveis telemàtics, avui ens acompanya a la sudida de Ràdio Tiana el primer tinent d'alcalde, Enric Nolis. Molt bon dia. Molt bon dia. I també la informàtica de l'Ajuntament, Silvia Tió. Molt bon dia. Molt bon dia. Ja. Doncs explicau nos quines són les novetats al respecte d'aquests serveis telemàtics? Bé, la, que, en aquest moments estem en fase de les darreres etapes del projecte d'implantació del, del sistema d'administració electrònica, que l'Ajuntament posarà a disposició dels, dels tiarencs a, a curt termini. Eh? Estarem amb disposició dintre d'un parell de mesos, s'han seguretat eh, de posar-lo eh, posar en utilització per part dels, dels ciutadans. Eh, aquest és un projecte que ja portem una, una temporada posar lo en marxa, és un projecte important eh, perquè suposa el, una passa endavant amb tot el tema de la, del tractament de les tramitacions eh, que tenen que veure amb l'Ajuntament. Com deies tu al començament, Patrícia, eh, existeix una disposició, una disposició de llei eh, que suposa que eh, es tenen, eh, es tenen eh, totes les administracions eh, governamentals, tenen que tindre eh, posat a disposició dels seus, seus utilitzadors tota la, el que és la, la infraestructura per donar pas a la, a la tramitació electrònica. Aquesta és una llei que evidentment en eh, totes les administracions han fet camí per, per anar-la implantant, però que depèn també de la situació de cada administració en particular i després de les disponibilitats econòmiques que això suposa perquè no és, és un projecte que té una, una greu importància té una gran importància. Nosaltres aquí de l'ajuntament hi ajun ajudats eh, per les ajudes eh, que l'Estatvencions eh, estat, estatals ha fet uh -huh. per, especialment en l'any 2010 per dur a terme qüestions d'aquestes hem destinat una part d'aquestes ajudes eh, a crear les bases perquè per dur a terme aquest aquest projecte Tot això que us estic explicant és una mica és una mica feixuc però el que Quedeu-vos amb una cosa, aquesta és, és una eina important que facilitarà la tramitació i que suposarà un pas endavant amb la tecnologia que, que l'Ajuntament utilitzarà per totes les seves qüestions de tràmits i de, i de sistemes d'informació. Eh, per tant, estem endavant d'alguna que facilitarà la productivitat eh, de, de l'administració la, municipal i alhora... Eh, posarà a disposició dels utilitzadors l'efectuar eh, tramitació independentment de la seva presència personal a l'Ajuntament. Per tant, estic dient una qüestió que que té una importància important, que té una importància capital, i que estarem, estarem eh, en bus d'ella, és a dir, que estarem en fases d'anar creixent en el seu ús durant encara una temporada important. O sigui, jo seria molt feliç de que d'aquí un any tinguéssim un grau d'implementació, una altra paraula, paraula d'aquests que utilitzen, que estén amb un grau d'utilització, és pues, eh, pues important, eh? Vull dir, eh, per part del número de tràmits... Eh, que es pot fer a través? no? Enaltres quan ens vem eh, enfrontar amb aquest projecte amb el qual hem, hem, hem col·laborat amb, amb una empresa externa, evidentment que és la subministradora del programari i també del, del coneixement, en eh, hem contart també amb l'ajuda de, la, de la Sílvia, que ja fa un temps que està col·laborant amb nosaltres amb aquest projecte i que en ha sigut i que ens ha sigut molt útil. però el primer que hemm fer és intentar inventariar, el número de, de tramitacions que, que tenim en, en un ajuntament, com a l'Ajuntament de Tiana, mm. cosa que, bueno, que no és, no és, no és, no és obvi, no és a dir, escolta, quants, quants tràmits se faem a l'Ajuntament de Tiana? I, bueno, en vam, en, vam, en vam identificar fins a un total de 85% em sembla que és d'aquest ordre, o Sílvia. Sigui, 85. Mm -hmm. Llavors, sí. aquí el que es tracta és que tots aquests tràmits, aquests 85 tràmits, el ciutadà els pugui fer pel mètode normal, un mètode manual, o el que sigui. obrir una instància, un registre i tal, i ho pugui fer també mitjançant eh, una, una possibilitat electrònica, eh, una possibilitat digital, i que el tràmit tingui el seu curs amb les dues possibilitats. Evidentment, l'utilització digital t'ho per permet fer des de casa, permet ser el diumenge quan tinguis una estona elho permet fer quan vulguis. No? Mm -hmm. llavors això queda dipositat en un repositori i es va, i, i el tràmit segue segueix, segueix el, el seu avanç en el, en, dintre de tot el procediment que, que té que seguir dintre de l'administració la, municipal. Tot això d'aquí es fa mitjançant un suport un suport uh, electrònic, un suport digital, i, i bé, en aquest moment ja han posat les, les bases per començar-ho a fer i ara tenim ja uns primers tràmits que els podrem dur a terme. Doncs Sílvia, no sé si ens pots donar detalls sobre el canvi no, que suposa uh, aquest sistema o, o si més no, doncs, uh, per què serveix? No? O sigui, ara el ciutadà que ho hem dit així, que realment a través d'internet podrà fer diverses gestions, en, en quin punt esteu ara mateix? En el punt que a partir del mes vinent es podrà accedir a realitzar aquests tràmits online i d'aquesta manera agilitzar la, i facilitar la comunicació entre els ciutadans i l'administració. Posem-nos exemples. Quin tràmit doncs, des de fa uns mesos, doncs des de sempre, el podíem fer, com dèiem, a la finestreta de l'Ajuntament, a través d'una instància o un requeriment, el que sigui, i ara, doncs, com a novetat, el podrem fer a través de, de casa nostra, online, a través del web. Això és el, el, el que et deia, és tota la tramitació que té que veure amb l'actuació dels diferents serveis municipals que en hem edificat 85 n', ha, uh -huh. n ha per exemple el donar alta del cens. Eh? el donar- alta del cens però doncs això d'aquí ho podrà fer-ho sense necessitat presentar vindre aquí presencialment, el demanar un guall el fer una, una sol·licitud d'obra menor una sol·licitud d'obra major. Totes, totes aquestes una queixa. Eh? totes aquestes, mh, totes aquestes uh, actuacions que el ciutadà té versus la... o cap a la seva corporació local, pot les podrà fer amb un suport telemàtic. Si tu fas una miqueta de memòria recent, sabràs que en el darrer ple vam aprovar el, que l'Ajuntament tingui una seu electrònica per, per dur aquestes tramitacions. Això és una altra obligació legal uh -huh. que tenim que, a part de que l'Ajuntament com a edifici és la seu, la seu per realitzar aquests tràmits, es defineix en, en l'actual llei que també existeix una seu electrònica per poder dur aquests tràmits, que és que els tràmits que tinguin que fer-se en caràcter electrònic, amb caràcter telemàtic mmm, puguin, puguin ser legals no? i això és el que vam fer en l'aprovació que vam donant en el darrer ple. És a dir, que, que realment el que queda constatat és que existeix un món... Eh més enllà del món físic, no? com dèiem, de l'Ajuntament físic, en el qual doncs, a la finestreta entreguem els papers o fem les gestions, doncs, hi ha també aquest món virtuat que cada vegada pren més protagonisme i que fins i tot a través de la Unió Europea i de les lleis i dels decrets doncs, l'Ajuntament està obligat a no? posar-se a les piles i, i a, doncs, a agafar més paper i més protagonisme en aquests serveis telemàtics. No? Això és indubtable. El món, el món, a pesar de les situacions dificultoses en què estem, el món tira endavant i i les, i les com aquest les realitats tecnològiques que, que estan molt avançades eh? doncs, ten, van, van recorregunt el seu ritme i en aquesta, en aquesta ocasió la utilització va una mica per enrere de les possibilitats que tant el món de les tecnologies d'informació com el món de la comunicació avui en ens dona, dona l'abast la, perquè no, perquè tot té tot té que anar tot té que complir una els seus temps i evidentment és molt difícil pels, pels utilitzadors ja siguin utilitzadors interns de l'ajuntament que estan acostumats a funcionar d'una determinada d'una determinada manera a través d'uns procediments que ells porten fent des de fa des de que s'han incorporat a la seva tasca ara realitzar-hos d'una forma eh, telemàtica eh, és, una, és un canvi important Per tant aquest és un canvi que es té que treballar que es té que gestionar per acomodar tota l'organització interna de l'Ajuntament en aquest nou món. Eh? Uh -huh. Per altra banda, des del punt de vista d'usuari, jo entenc que això serà molt més senzill, el, el món web està aquí, el, el món 2.0 està aquí, i hi ha molta, molta població eh, que coneix aquestes tecnologies, també ha bastanta que no, la descu... que no la coneix, però aquesta és una tecnologia que jo crec que els que han... se l'han corrada, que se l'han treballada, han intentat que hi hagi un... Una... un objectiu fonamental, que és que sigui senzilla d'ús, és a dir, que a l'utilitzador ho pugui fer fàcil. Quan avui estem... Eh fent les nostres tramitacions bancàries pues, pues des de casa el cap de setmana tu si tens que fer un pagament si tens que fer un canvi de, de, de compte ho fas una transferència l'ordenes des de casa abans tot això es feia presencialment en els bancs Bé, això la tecnologia avui ens dona ens ha donat un pas no? que dintre del món financer moltes de les operacions pues, es fan, es fan a, a distància i es fan a través d'aquestes facilitats que hi ha l'administració pública doncs, eh, també es va marcar eh, un objectiu que a final de l'any 2009 to les es totes les administracions tinguessin la possibilitat de, de fer la tramitació online evidentment a final del 2009, i tinguent en compte el que va passar el 2007 i el 2008, que era un d'alta-baixa econòmic, va suposar que això era impossible. O sigui, no hi ha no -hi cap d'administracions que va posar als mitjans per poder-ho fer a disposició a disposició dels usuaris. Però sí que eh, aquesta obligació legal ens marcava el camí del que teríem que fer. Bé, eh, Tiana és un, és un, és un poble... És un poble... Petit, és un poble acollonut, Tiana, eh? però és un poble petit i que té, uh -huh. i que té i dintre de la seva modestia, doncs, en, i dintre de les prioritats que ens han pogut anar marcant i dintre de les capacitats que dintre del, del, de l'equip de govern tenim, hem anat fent coses. No? Aquesta, és una, aquesta és una realització important, és una realització que... Eh, el ciutadà l'anirà veient i l'anirà disfrutant o veient quines són les seves possibilitats de mica en mica. Això no esperem que d'aquí un mes tots els tràmits es facin electrònicament. Però el ciutadà té que saber que és una possibilitat que que que que té posem a seva disposició perquè ho pugui fer. Jo crec que això és un pas endavant, però ho fem amb molta precaució Crec que és important comunicar i dir que ja estem en disposició de fer-ho, però ho fem amb molta precaució i posant, -nos, posant -nos, anant molt al tant de que tots els passos que anem fent són els correctes. Uh, parlàvem d'una mica dels canvis que suposa pel ciutadà i suposo que, que com a informàtica, no? que, que també potser assessores altres ajuntaments que estan aquest procés. No sé si després al final doncs, tots aquests esforços, uh, com dèiem, veuen doncs, uh, els fruits de manera immediata. No? Si després al final tothom acaben anant una mica a la finestreta i no s'acaba... O la simplicitat és l'objectiu i per tant doncs, sí que veiem que és més fàcil fer-ho per a internet. L'objectiu principal és facilitar el ciutadà doncs la relació amb l'Ajuntament. Sí que a la llarga doncs sí que donarà fruit, però Bé, nosaltres posarem tots els mitjans necessaris perquè, perquè ho puguem dur a terme. Mm -hmm. És difícil, Patricia, fer mesures de l'utilització. Que... No? Mm, però in intento destacar que és un instrument potent, però que l'hem d'anar digerint de miqueta en miqueta. Per tant, hem d'anar al tanto. Eh, I a poc a poc. Uh -huh. mm, llavors, però el, el ciutadà l'utilitzarà, el veí l'utilitzarà i cada vegada més. Eh, et deia, la, les, les, les, les, les... toquen el món del sistema financer, perquè és un, un món que, que, cost, que, que ja disfruta d'aquestes avantatges. Sí. No? Eh, I ha costat, a fer aquestes tramitacions ha costat. No? I la... Sí, no la sé si tu recordes no? perquè tu ets molt joveneta però quan la caixa va començar a instal·lar els caixers automàtics eh, doncs feien por els caixers automàtics avui, mm -hmm. avui qui va a la finestreta a treure diners tots, tots treiem els diners a través d'un no? maquinot que ens els dona no? bé, vull dir, o sigui, no costrà tant com l'adopció la, la, de la, dels caixers automàtics però tindrà els seus temps molt bé, doncs uh, de moment sí que podem donar aquest titular, que en breu o sí sigui, que ja podem dir que estem a la recta final, no? Que, que en breu sí. ja el podrem... Sí, la, la, la notícia, i notícia dintre de la precaució, del que notícia d'aquesta és a l'Ajuntament de Tiana ja està en disposició de fer-ho, ja tenim el programari, o sigui, uh -huh. el sistema informàtic ja està preparat per fer la tramitació aquesta. Alguns dels tràmits ja internament els estem desenvolupant, d'aquesta manera i a partir de, bueno, penso que és la setmana que ve, altre tindrem una presentació en els ciutadans, que és la, o una primera presentació, perquè en farem tantes com faci falta, perquè per anar per anar explicant el que som capaços de fer. Doncs a poc a poc, com dèiem, eh? ens anirem acostumant una mica a poc a poc a aquestes gestions a través d'internet i no a través de la finestreta de l'Ajuntament. Prendrem nota perquè si al llarg de les últimes les properes setmanes estareu doncs, expliquen als ciutadans, prenem nota i res més, doncs us agraïm que hagueu vingut fins als estudis de Radio Tiana si volies fer una nota. Si sí, volia fer una nota, Una avís de convocatòria d'aquesta reunió informativa que farem el, el dimarts vinent el uh -huh. dia 29, a les 6 de la tarda a l'ajuntament a la sala de plens. Ah, Oberta a tothom, suposo. Oberta a tothom. També per explicar això que estàvem explicant Exacte. una mica tan no? mal, con funciona el funcionament i sí, els funcionaments i les avantatges que hauran amb amb el nou portal del ciutadà. Molt bé, doncs 29 de març, com dèiem, a les 6 de la tarda a la sala de plens hi haurà aquesta jornada, aquesta xerrada informativa per parlar de tots aquests serveis telemàtics que es posen a l'abast del Ciutadà de Tiana. Enric Nolis, primer atinent d'alcalde, i Sílvia Tió, informàtica, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a tu. Deu bon dia. Deu.